اللهم عطف لطفنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها وانت وليها ومولاها اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطاع واعوذ بك من شر ما صنع وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اما بعد قال الله تبارك وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم الا فانصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم ترها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز الحكيم صلق الله العظيم ما ساهمون جيسد قاتل جماعت پر شاكت حاجت اذا نهارا نوسم الله جل جلالوه پر اكسائي ترسية چه يرز نتصلت كان پرزنتون رفض ذه اي كان مواري طالب اي كان مواري طيرات كيرات حاجت مفارزة واجباتة اذا سنة متحباتة مندوباتت حاجت الله جل جلاله وجل تعالى وليتم جبريك مسلمان وبوراء ودرا الله جل جلاله قبول كمان ان شاء الله ذبي تعرفنا مسلمان وكيان نبوت الله جل جلاله من مال باثر حلال ما قالنا رفاضنا في دي وبط ان شاء الله شنو جنات دارفه مسلمانات نبدا دي تدي الديون اليتوي او اي برييتوي مومنتات الفاز وقت مول Ato e kanë përjetu mujën e Ramazamit e dhe kanë pasë zime të vetë të në tankë pa përshkëruara e kanë luët në fund që Allah u zhënë në gjëlelujtë ja u banë kabul. Ashë interesant me bitën e fundit Ramazamit dhe manifestimin e bajramit ati kanë shkelë më një harë në bitën e partë mujën shë ualë, shë ualë prej mujëve, prej tre mujëve të muajtë të sinë e vjësë janë të livën në hadë. Prajmë të tre mujë kanë pasë nga shtita dhe eta për shkatë të preg kam në një meni dërfë për i desë dhe të para haqët, se haqët ishte të qenë manifestim gëzim individual, ku vëzhët e për, për masë ai individi të hajë, një të li shkon haqë, në të njëjtën kohëta më haqët ishte gëzim familjarë, përshka që kejtë familja janë në kamë, për të apërfil në njëri nga një të vendës shenka, në të njëjtën edhe haqët ishte gëzim popullohë. Haqët ishte gëzim popullohë. Prap të tre pra, mujë, edhe ato më në fund janë lut, janë lut që Allahu Gjelle Zheleluhu të janë franër. Ta shkazi ka kalu i vitit 1415. Muslimanët kanë shkel me një pramë të ditave të lunë të ratë dhe të përshkatë të historija e islamit ashe mbushët dhikë për ditë dhik me ndohrina të cilët muslimanët i përjetojnë në për gjamija, i përjetojnë në për familje, i përjetojnë në për medrese, I pritetoj në përlegërat e vetat në përkhutbet e jumë, i pritetoj në përinstitucione drejtat, i pritetoj në organizata, në shtesa të tjera, përsembull te në nukopsi, te në nuk karti organizimit. Në organizata, prej organizatave punuese, në manifestime, festë, zgjomen Munir Xherrorë. Të na kaqti apetite për çkate që rifikojn njerëz që janë përzim. Po edhe ato për muslimanëve që janë daderi mbi një prej muniave përsembull tan boni Tir të kanë do një një organizat voghila pëtëma dhe private edhe ati dhe halas që të kanun për dashuria për manifestim të punë dhe të pas islame se nuk e kanë jetu halas nuk e kanë jetu halas se si muslimonin dhe të në gëzor halas kanë rana zlip një dëlin për i dëlin e dhe për shembl privatash më të e kam të tëra për e seki kër jam këtu privatash duqonin dhe të reka drini ashe ati, qënëshe si ati së uh, ndini ashe ati prena ashe ati qeveria ashe ati në abduqan ditën e dhjimë më shenë dhjimën e ma shenë edhe që halos këm ujtë me kulturës e së për vazhjit e ka vazhjit e ati nga ditën e dhjimën e më shenë ditën e dhjimën e shenë u të kamë shkëm i bo njëzë ato që ka që ka mentalitetin e dhjomë që ka që në dhjëjë që ka që të të të të të të të të të të të të të Në një nëtë për i natave të mëja në islam, në organizatën e dhe për i natave të mëja islam, në islam nuk e ferë sotë të dhe shë. Bash një dhe që janë mrena më hullë me marun i qaj, edhe ati me e boni salavat, ati me e boni zikër, ati me falë mëndru Allah, për një dhe që janë mënuni si mëndullë, një një një një një një një një një qa, një dhe shëtë këtë po bojë për që këtë punë në qofina e atak, ja po lëva me mi fjalm mi ministrin e trem ministrave, ksa i koa ministër i vogël për shtetet e cilë ashtu u shum qbita, e thirrën top po kërkon ndjen për intereset e Islame, fa këm falni atë janë zonën me shtetet e bashku, me kombet e bashkume. Jan zonën kan punë, janë zona me kombet e bashkuave. Do të mos kanë vakt për lajta atë. Jan zonën me selë, ka kështim ka kanë vlodh. Këtë ata e bën ka përkorizitet Ah, ayo chefe apartar detalhes da atividade, estamos hoje um testemunho do Islã na rua de Pau Kudur. Meu irmão, enquanto nós caímos pela porta aqui, que tá a se calhar já vai acabar até o início de terça-feira. Corjao, data 25, data 19, na hora do amanhecer, dia 8 de dezembro. E se devem ter previstas que calem, muçulmanos na língua ou muçulmanos de gorjeta, calem de jeito. Todos já trazam Gjithë janë tërejhëm. Atoj shka janë këtonë vandjilje, janë tërejhëm përnë podhenë në Ogodhina. Me bë gardin e duqanit, me bë të piti, me bëma piti piti i këzhjone, me pijë, me blejë, me tëstu, me, me, me, me, me nejqut në atëm, me bët e lasë, me, me, me, me, me qitë me revolë, me arzit municion, këzhjone shka boj njërgit kejtë, punë pa punë, në vitë i ri. Ato ska anërëta dhe me çfarë pritin se pozicioni kur drene vajnachtel do më ardë shtëpia disa ditë do do pushum shtëpie disa ditë çeti mad nuk do keni para të popull ska ofestanca aq yine do të as tur duke anërdhme diku në festë radh nuk e vë dhe mënyrën siç e festonai e ka bëre bojë ka të natë nën radh ka nën ka biza thundmohen edhe ka straf do ne kaluam për në dëhennë ne nuk e przinë kurkui në kaj që një përqëllin, në kë një përqëllin njërën tërën i sili ashtë tëngu në tenit, ashtë tëngu me këmë në tenit e hui e në tenit e në që, interessant, që për tëngimit ti me dhisa në tenit njën në tenit hui kur që që që dhalë i vratë për zhëtë harët, prap në tenit që tërkazan prap të një hui e kurdë një harë e për gjithë mërë një rinë një në dëtë a dhije qka në se jëtja edhe qka nuk në se jëtja sukur qishë për shemblë sukur qertë popoj që e ka mëtu nuk pokurkojnë nuk pokurkojnë më të efer sukur që e ka mëtu qertë popoj që ta është bita sërë një gjaliri prej gjendëve ton me e marë mikrofonin me e marë kasetofonin me e marë vokmenin e datë edhe me dalë rëmë këtë jahë në avni e të majtëarë i muslimanve. E para kejtë muslimanve në katënin tënë, dhe para kejtë katënin tënë sisin si tënë, para kejtë sisin si familje në tonë, në e tësitë. Muslimanës hajë në kri, insha Allah, Kabullë, dhe më tërkës, qëta është mrena lavës, mrena abdita dhe tërzme, prej gjonat dhe të mleja në historikull, e islami qka është në pragë? Më randë në rëtë, qka që në mpragë qëta Shka në Armenija djemotë ndarëshëm? Prejçto e doriko arrin valet e këti mikrofonit. Prejçto e spako doriko arrin valet e këti mikrofonit. San prej njerëz me kishin me u përgjimë që la datë dat i praqë muslimanë të qëta që do dita. A banë, nga nimi me janisë, me i fanë djemotit, kusë me, me, me, me në Kus lëngjistin, shka ka? Më frikë, shka ka? Ne e mi masë djemotë ndarëshëm. Ne e mi masë. Në tasë nëhetin duke më bërnitit e ta dat, dhe tasë në ditë kujhë në të ladatë, a ka dëgjën shka se gjithë? Asë një prej të lezve, prive, grane, fmire, këtë, asë një shka, shka se gjithë. E kuqë e ka dëgjë pra me ditë ata, e kuqë e ka dëgjën këtë të të nësë me ditë? Me ditë ata e ka nëdoa organizimi, manifestinën e të mëaja, e dhe finansë dërëve, a finansën e tapine, shka ajo dëgjën për ataj në rëgjën. Está tu ca imponeu votina para mer gazeta, na para me televisor, na para me escola, na para me corredor, na para me classe, na para me revistas, na para me joga de anaves, era que tacticis ia devo gazilizu. Que que é que cade? De que me cade? Não, não está na França. Foi na data histórico do Islã na Prak de dita inshallah. Aísca na data que ataca três em 1 bilhão de jins, depois meter na dematindarfam era catra 50 e kri në vitin 1458 të kalendarit islam i atë një pun insha Allah edhe anës jadha kër muslimanet së kërë duq janë zi së kërë duq janë zi që që dojnë jadha në fundit problemin edhe edhe reguloren e shqit blerje zlat një vjeqare ku kanë kituje dhe ku kanë huk ne muslimanen në kalendarin të islam e temi që tash jadha në fundit dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Kur marrë tonë nga zgjatja me zgjatje në si ujë kan me 8 ya 4 ditë ya 5 orë për vetullin e hom. Edhe nëse ka më ujë i muharrëm, ujë i muharrëm di ta faraati az di ta fara vit dini e ka përgjithësisht vet. Dhe pop nuk ka lënë na kemi edhe pas dit vitlerin muslimanë miliardë xhins musliman për fakt nuk e dim se kemi se elimsu dorë festu vitet eraja vetra për të mosmë tarifë çervë popoj tarifësa apo në mënyrën e rahat e vetoj do yemi baskandji prindur se sti ho jom ka një natë po them jom ka një natë po them se s'ka një natë në këtë botë na tash ka pa merë dymin nuk ka një natë që botë na ka dalë ti me pritraha pa ai sco strangulova ella serjo ya dil amara ya muzdil jepret prindur ti na kristian ndëmani natën e vitit rritë, që i vitit që i kalejnë me dhirë, në gjëratën e da, kësën e të majtë e dhe e transmetoj radio e dhej që dhele, pofë qërë adhe më në tonë tha, se për e kristere, ashtë më në regu, se për e qëra. E unë fa për këta kam argument, me unë pritë alë radio e në të dhe në temë, s'këtë e dalë e kër argument a thu, fa, këtë manifestim që të e dojmë nga 1 miliard, e sa kristër në dhejt Në gijë, edhe raki 55 milion kilogram, raki janë pi atë natë në Gjermaniën e tëmë, 55 milion kilogram, janë pi raki në Gjermaniën për në natë. Fësë të mëve, fëjës të shëgjithë shme shumë, fa këtaj fëjës të, edhe, në kanë bashkanjit të tëndë, edhe 63% popullatës islamën dhe. Këtaj fësë të të tëndë, në kanë bashkanjit edhe 63%, për 100 për i muslimanëve në bodhë, për 1 miliard dhe 800 milion, milion muslimanëve, janë dhe shkanë zhidë dikur ka 700 milion muslimanë, janë te festume në edhe. Ralu tëta, që janë se vërtet, për i në vërtetane s'ka nuk nëhojë. Për e tëmi i banorëve, në që janë nuk latë 63%, e ma shumë atë natë janë kanë-kanë. E ma tëja për ndështëta, ma tëja për ndështë, a paska pas drejta, E ka pas drejta në në umri njësës e sra, a ma nuk ka pas drejta se për e ati, asë në avërtej prej kej për e. Për e a faya. Faya su nuk ka drejta këto? Nuk ka pas drejta se ato, e ka nërganizu në manifestim të asë e për e ati në, që se dënë nefti, që se dënë epsi, a vës në manëm, e ka në haru që shkorizë e për epsi, e ka në haru nefti që shboj e sërbije, e ka në haru nefti që shë dukot, që tharë ti FC Munizones ne permeqse me dybë, ja permeqse me dresë, ja permeqse rregullore du në dukun, i arritë këta 18 legë gjmpa kerta i could save the billiard sa ti konisë du dukur, ku save sa ti sa ti dashin shikën vetë ambë kriën, te samtaj a i sap te sapin ndëngë palata, i could save the shot me notin direkt, kujtoj sa ai du në kujë bisë du meta e pra per chis, dhita, nat, musliman, si hake, sarane, ta jeh vetra per çe you can bas kanjita sa ipes aftnat jo tafe sta man regjo jo trata ki kurmusi iman te kadu ko nertin ke bas kalendarin vet ata lu kan vazhmi faqa bo gojha ke trsara ne vet kan tapulun yao yao ya nidato jemaat darfa jemaat ma az destar islamu chafuni per nigeri per tselin kanitol fun har kan ke kurti Shka të o në i për njeri shënë, gjithë në i ka matë apetiti, i ka matë në rrëtë vëzhmë, e në rrëtë pulohë në me sate. Shka të o në i për këtanë. Nuk dhima në. Nuk dhima, që vë një paramëndonele për u në, me u kuituë për ap njeri shënë, gjithë në në rrëtë pulohë, hwalë në i aresnë, që shansë a shu? Që që të fa e, bëtë të aru i më njëra, jo فرساته توكنو كادب موسيموني نغولي نيت مونو موسيموني تكارن لازال موسيموني ارموسيموني دقايم من دهتم ارموسيموني دقايم من ايمان ارموسيموني دقايم لا اله الا الله و ارموسيموني دقايم من سنت محمد متفاصل الله عليه وسلم فران كثار موسيمو كثار موسيموني قاسم طاب اصل بياما كورتي ميلا اصلها ثابت وترويها في السماء كورتي ميلا فانكتي Ghojitikan toksa Degatikan sheen nais Surat Ibrahim Allah ju lhe zelali Tukha thonë qur'an i kereem Ashton tuk tihun ku laha kulli hain Yatme honger Pema aktive siltarit të silt Eka mellun ar la ilaha illa allah Dukho Menjef zem ramiya Dres eza nesna Lef eze zeeman Var eza prangvar Jit nore dhe yatme honger Ket riklas Ashtimien Ashtimien Kurpole Ashtimien Kurpole Kudan nare nare Ashtimien وتري ريول كوز هذا انت كانجم كرتينا ارميس ثالثه البازا مخناين كور كوجلو متاسران درتي عفي اسميمان اليوم اسميمان familie اسميمان روق اسميمان جبت مول انفي يا في الكولونال شب يار في مول متافر قلت له متافيان مويا صف قلت له متافيان شنجهره ما سرجولتا في الدبلوم ريالدا جبت موله تاع دريتن بوت اسميمان لا اله الا الله انتوقتي وقلها كل حين بي اضن ربها كنج كون تنسيالة تنسيالة تنسيالة تخطيبوية نعملنا الله جل جلاله تذا انتفارنا عطيش نعملنا الله انتفارنا عطيش كون روحنا ذا ريتنا ذا ييبن ديتنا كيابت السيامة مية جمعات مدرسو أسه أش... أش... رند أسه أش... ومس كي نهارة وفر جس مول أسه أش... ومس كي نهارة وفر جس مول në kanë pajë në no kanë pajë kushë dhese sa kër azov i të rinjë 1995 të vjetë në organizat në pëntër e vimë të ka 7 shuntagvimë a kalendara mërë i ka shkis për hëgijë me ronë njëzë me marrë me ble blekëa me marrë me ble hatëa me marrë me ble, ble. barnatorja kalendarë organizata punu se kalendarë banë ka kalendarë firma e dohën kalendarë firma e modhe kalendarë edhe për së kaki Përso ka që kështë ka përsa e njëmë e alonë, me aqësi si të ka unë, me aqësi si të ka duxanë janë, me aqësi si të ka bërnatorja e me, me s'i ka bloka të mi, me s'i ka sementja e me, në përnetë kalendarit. Në muslimane, në të cilës edhe pas dhëtë ka mojnë vitineri dhe përnetë kalendarit qënë, në këtë jadën e fundit qëtash, në këtë mujn e fundit që vëllhigja, okri monet i një kapë A pad dikan el vit nëse man po i motivu me kalendarin islamik gjall. A fa telefon di gjestane nga ti më lejo ti të del kur ti e bëj të të kenë na, të të di pse të dele. Nuk e di. Nuk e vazhdon të di apo më bafë një tasin kalendaran që kanë muret, më ket yav se ta, yavar, më ket yav çte, çet muslimanët dhe tis kapon do. Kur janë nesëmana muslimana janë në zona 3. Më semana jam jumilë par, ti ta konsideroni jumilë par ma pronto këto jumle. Interesant. Kan ramë fletë pa ulor. As katastrof. Kan ramë fletë pa ulor. Halaliko jumia ti s'ka punë ditën. Ati s'ka aty s'ka njër. Ati s'ka knisën e kalon me shtëpi. Ati s'ka ballen e kap di senrat. Ati s'ka njër e nuk di knisën ti u ka boll la la nxit për njëra halaliko jumit. Po më seman kan ramë flet pa ulor, o burra. Dëgëra Gjumi i atyve shka sa loran shumë i fer Flemë shumë mirë E ka në bukurë atëm gjumë A i kini pardë dhe dhe mërë Kërë që e në të bale Nuk shkojnë me punu fundrana Sa aty në Kanë mundë zime vletë I dhe dhemi të aty në Që e në hasën e hasën pardë Klikashore Ndimë në edhe bitës Ata i në shlojnë përë dhe shilëta Ata i u flinë Sa masën të flinë Qatë masën të flinë Sa masën të lez Sa masun falet na mas, çaq masun falet. Sa masun qyse dëfir me kënaj ditën, çaq masun tona për ditën. Allahu subhanahu ve teala ve jalla sahu ve jalla sahu. Ai ai kafu kethrejën e vë. Ne jamë në fat të këna në mesa, që i dëshëvuri nikloj. Çetë të kloj në mesa. Kurali kërën të sfia. Kur taloj një jam në kryejit, ne veshë e jepni me të vëlla ta menë. Ku jamizën për ditë tani në rregun kanigun kanigun ju ba qatë njëra e punë, qatë e bukur, të lonë punë në mëtë ronë, nga sënë tila e më mora dhe se ju ka nëtë, ta rria që e ka lonë përbonë. Qatës ka falë e nëtër, qatës ka falë e nëtër, ka dhere qatë, ka katër, ka djash, ka tëtër. Kur të ju e se një natë në mëzë pa falë, ka lonë të munje. Qatës qatë kur të lonë një kodet, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Ai va daja, se cada khuza maone peisan da vetia, e ka e mincha prandislama ajo. Bommo mu to fale. Se aos caian tudo de legumes, me gan tabaq tu cara da jameia, ase me ndi mu jamin, kur dalu mar de muota jameia, ndi me tulo kfail. E trakim de adatavat au para de banalão de spia, kthai morim para fimas kai cantar a pau pergemon. Se aos cada um para caian de cara, as me de gingumo, digo mo, trigo mo, ta zumo a mi de me ni perketu. Ata sejtani ju të të të e, parët i ki marrë të shtia për njëmorë, kësa lejnë e artështia të nehe të këpalu. Ne hemi pra në një rezikot edhe në një pitimit ma. Në të imanën gjithë mojnë jetojnë, në stëzdo e sërpitim, edhe në një rezikot për hëndje. Gjithë mojnë të të jetojnë. Pra ushtrijës me lajka dhe, duhet me i thënë vabdhejët e si jam kandidat me shku ka anajungës. Ushtrijës me lajka d duke i fanë dhe dhe dhe të të onë, e kanë dhu dhe dhe dhe të më shërdimin, që tjenë gjithë mënë ka në ruve. Ikë të ative, ikë të ative të lasëve të të mështë. E mas shumë të i prej gjithëve, ata gjemteri. Akalënia të të të të vetë, shëjtoni shë gjithë atë e veta, 90% i ka drejtu me kato. I ka drejtu me kato. Kur përën e hezëa, fa të gjini besë këti, të shkish ka për vola me dhenë. Eh, Kur që të kimit qëto? Shëjtoni të sej ka Shka të fërë e hodja, besoj të gjelliri Sejt me dhenë e ka Shëjtoni që të fërë të burra Kë alas këndon shëjtoni Mjëfan një gjallit Mo si beso hodë Kë alas këndon mjë të ri Për mirë pa Shëta në rëthë herë Sip duz Në rëthë herë Shëjtoni i fëtë muslimonit Këtë shka për ndëgjena ashe vartet per nawati nis el met ngro ko burra per nawati nis el met ngro ay susta khat taktiken taktika atiya surto ka baya bahouraira kurd bisme fikr ya allah wala mir jafala tis do kata kya a kya anegativa ya bahouraira kuzay diska kurd bisme fikr ya allah wala tamam tamam enta haba mafs jabaouraira kurd bisme fikr ya allah wala in niyaluk t'i apna siha t'hamam t'ha nes nes nes sija Aba Hureyra kënë ya Allah ula kërbis me pletë kërbënën pritë ya Rasool Allah a iblis t'a përbënë se tri djibnënë kërbis me pletë kërbis me pletë kënë ya Allah ula fa ya Aba Hureyra lakad sabakak wahua qazub fa me nane ka pas sakafan a t'i pregabib per n'katrin ha a t'i pregabib me i zon d'es me i zon d'es me i zon d'es me dhena ndëgjore se ati s'ka për njëshim të ma për kur tërgabit këte tri gjumohja katër për i dhafën gjumohja në shtatën e dhe këtë qëtëri jashtë a gjami njës ka përnke e dhe këtë njësë edhe kje ka me dhenë time që imësru me besu e dhe të janë njësë me kujtu mëse këtë fële këtë me dhenë e ka një gjështet për i dhe As ayati aykut pëhle abuzdan bëh. Këyre? Hoca buhullami mevane ka. Amane me azimek isin raja qëllar. Elaya mevane. Sefah isin raja? Aaaa, is mahsum kës. Elaya pëskonjë nëzillet mevane. Elas pëskonjë nëzillet mevane. Elaya pëskonjë nëzillet mevane. Pëmu isin meskukë isin eb mevane. Këy këm pëskonjë nëzillet mevane. Dhe më thonë, defekt për e defekt që dhe të metit Muhammed Mustafa s.a.s. A shmikë që dhe defekt që dhe dhe dhe kohërë që ajë, shkat një për një për një më kejë. E të me parat, shkat shkat për ndonë në musimalin e subit, njënë i për janë gjithë për vezi, për flasë për një muri. Kër për flasë për muri, qëtëri për rihazë për vezi, përkër qëtëri muri. Gjithë mol i shkrati për flasë Nuk ka vartë me dhid kura vartë të me festu dhe të vetëm. Nuk ka vartë me dhid kura vartë të dharkë me vlatë të shkuna për dharkë me të huja. E ka arru vabën që e ka dhejë për gjalin, tu i va dharkë me të qera, dharkë me të gjiminësët e qera për i shqirë. Dhe atë përçat e ke me arru kura viti rite na, tu i festu viti në rite qëtërit. E ke me arru kura në ta mavët e na, tu i festu në të me mavë atë qëtërit. Allahu dhe në zhe në mentalitetin e nivelit dytori, freskimi trulord lart sahabëve të dinërat të parë, sahabë O Muhamedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kur kalonin për rrugë më. Kur kalonin për rrugë. Grupe grupe ka dy, ka tre, ka katër, ka pesë. Ja të kundëjamia, të kundëjton ditën. Ja të kundëj trek, ka tre ditë. Ka katër ditë pavangram. Këreni tre ditë katër ditë pavangram. Për shkak se Allahu subhanahu wa taala anha ka thonë për shpijen e dhe, për shpijen e zëtriët. A thonë, tërin tëra mui, në shpijen tërën, të a kalë zardë. Tërin në lëbëdit. Tërin në lëbëdit, tërin tëra mui, në shpijen tërën, të a kalë zardë. A fërë që shkëni madë zardë. Buk, hurd, edhe ujë. Zëtrija, të në lëbëdit të a kalë zardë. Sërë që atë i, që alë në armenja thëmë. Kale q 4-4 grupe, grupe, këllështë që në punë nërat 4-4 djëtë, 4-4 djëtë, pa hëngër, a në në zë Angëmiku Mëshrikët Angëmiku i shqente Të piminë, kajt unërë Të investu të e së të të datë apalilje Ishqente Si muslimane të kalështë Edhe drupë i Shtati ative, qiri drejtë Kokënartë, dalënën lartë Qërëshin për të jetë Allahunë gjënë me gjënë në e bajnë shizikët Të e hë ulai mulukul ard maru alekum melajet mrat, po kalojn rafiu yani jet te feisel ken melajet po kalojn rafiu ne embr atokan e gara feisel atokan ne 2 feisel gata po mfunon kur kaloj te kaloj te embro po mfunon kur kaloj te katrdit po angram per keta nikut do zgjermo se me tan e lukam ho se katrdit bark ishtrat e gam zor pomkrisin ai elen ke gurin bak zotria ai elen ke digut në darkë në këto molle dela, ama jom jo bird, ka bird. Tek thua tu, e papëmtu librin e Allahu dhe lënëselu. Fa ar-rizqu ala Allah, rizqna fi darantum. Ime ye tasat takume. Tuta, tuta, tuta dizjas kur të tjetër. Tuta, tuta, të mballi. Tuta, tuta dizjas nga tjetër. Astriminia, trimisia kur të tjetër. Kto i papëdukun zot i mall nga mine, pa namer ta e selam ndihë, vonora a i shka tutën me ta dje, se me tutën e dhe tjeta nuk i vëzatës. Unë tutën me me da luft, e së të ornoj pak ma gjatë një kështë orës, o së të më së dalë a gje, vërra, të bi, në vërra, të ja gje, a më së të më rënën me da, se Allah u dhe me zëlelu, i ka për të të miskoja, dëvog në shka nuk dokun, emnin e kanë në gjurën bashkohore virus, e kanë emnin bakterë, yani e kanë emnin basile, kan ma si muri dhe dhe dhe muille ke inti nesion e tome mjekke botës me pisë në kolla a ki e pat 4.000 onë sa i botë lam të mija bastës bastë e ki pat 4.000 onë lam të mija njëni prejtëja në askerëtë allohë dhe dhe lalu njëni prejtëja askerë e ka e mnin askerë i zidës njëni prejtëja e ka e mnin askerë i tuberëkul njëni e ka e mnin rizë trejës orë ki e të jargëjtë i salgëjnë pra tuta më të qazgat imrin ke një do vizet me një grue për e kërane plaka stane të gjallë në qare me në citetë bine felë e një njërmaninë i hare i së fjallë e për vlavë në datë e paska për vlavë në shumëtrinë e një vlavë në qëtë e një bëjëtë i paska për vlavë në shumë në imë për vlavë në shumë asë realë i se në shumë motra e dhe vlavë në shumë për ajo dhimë në rindë ajo dhimë në shkërë rindë nda i vlav kur të lau pak qardak, pak parmak, pak këtionë, a edhe e dhe mëtër në e nuk i ka zemë në gojë, se për du, a mëtër a së të hara së gatim i ka zemë lau që i për di zemë për tije, e dhe në vëllantë, kërë qëkoj që në lutë, më thakë në kamë, më thakë në kamë, lutë dërë pak, më shalë mas lubës, më shalë mas këmërës, mas durit, qëko që ajo? O e mëtërë, e në kamë edhe plume i ati që asa muslimani la vintanë sënë e vrat që asë e garantumë ojë motër vë ajë motër së e gazën lafë në të që që më dijë ojë motër që ajë plume shkanë vrat muë e dhëtë me që ajë plume muslimoni ajë plume shkanë vrat muë e ajë plume muslimoni në në që aso në të i këllë më të aso që të i njeri a kanë që me hongër muslimani të dhe adapër i sajë bëngoj përri e ka hëngër që a tatele në të kësaj dë një e a da ata s'ka pas drejta pa e që si latë e ku shvolë t'i tërpara se ki burë ki burë gjëmat ku shka qështë mu jetu me insëri këmë t'i burri në kejtë jetën e latë asë një së natë pa falë se kalon në kejtë jetën të një zhmini asë një së natë e dhe kërë një jetën e latë prej dërës pa abdes në të kador e njërë që si finë për, për për mërë e dhe që si قال جونته موه المسلمي هاي جايش كازا مو المسلمون برا هاي قدرا كانوا مو المسلمان تمير سكايزت في تاس نورما وعكلامه كل نيي سكايزت بيبربرا استا قالزم ديشكا قال ديار رب الله تعالى له ليجي قاثون شغور قال قرت في رجومت رايت في المنام كان نبيك نقرني نقرتين كان نبيكا نقرني نقرتين كم بان نوندرستون تا بورا فيكنوس مكاكا ديهارش بابل مشم prej dhumit ju ka ka zhuvat një dhe se në ndërë thonë të kam po një kënës më ka kaqë një shpat në në shmaj dhja nuk ka shkushum e bura nuk ka shkushum ta ka zhvas e ka prajë ku mërë një rabtu fal më një brist prej në më prejt me shpinës e ka traftu një rab më rrëku të një koni mam i ka rab dhja me brist një shpat në shmaj më së pak koha dha për e kësa gjënjua rrë dhe allahu ta të mëllaj të tonë kushti shumë të i ka të mëllaj të tonë të i shumë të i ka i vogli prej radhave tonë mirë një këta rëdu se ki rëdu la zëmës i ndarëshëm i palohashëm e ju të ma njëtë më njëre mëni men si mështë të mëni men shkrune në të njëshë si mështë kemi letër rrasnja me kalem gjimle këtë barë shkrune se të mëllaj të këti popli i ka shumëtu të mëllaj të muslimanve i ka shumë Tekto, ç'i jë shumtë nafu, t'modern muslimanë dlak. Ç'i jë shumtë, ç'i ç'i jë shumtë. Asa skalë çetar të e vtin dy gjeksia n popull tek kjo puna për nime. I agrojn diftonave sa më shumë për nitmal trejtë mas mua i veten, t'na ato vakt mu a të voglite popullit e, e bitizin. Atët e e bitizin regul, a të voglite popullto ne bitizin vaktmo. Ç'ka tën rregull, ç'ka at rregull a ai për vojei për vojë, edhe kur nuk do të harrohet asnjëherë. Deri kur Dheri athere Kur muslimanet të këthaj Librit Allah u djellën zelalu Edhe në librin e Allah u të gjojn Nijën e ka e nënën e mëna E ka e nënën e mëna Edhe të matë është ka ka në mëna Ta të të të të kësë yëndoghe Sikër kësë për shënë bëgë Shukë të Rasulullah s.a.s. Ato sënëpi Ato sënëpi Ato sënëpi par i generatët Muslimon Shka ka sënë Allah i paratët Edhe në ësht dëbut edhe qëtë respektiv nda i janë i qëtërit është ka i bud në dajtia adam të ndërëha aftë nëherë heç është ka është i qëtë edhe është ka ka në dajtia respekt apër i të të rejati me sëllëmu aftë nëherë kush sëllëmor kush ban dhiftan kush ban dhiftiran këtë dëbut ja i interesan me që duk se tu të që vëdoj është i mad ja se këa jë doj i mad e duhet me zvëdlu me zvëdlu me z pa marë parasti shpageta ku i shkon, rezultati ku i shkon, hajri, bereqeti, në hamarin e ku i hin, ujin, në linin e ku i shkon, së përish pu, jam angazhume të bohor, edhe mo, nuk njofë gjon, nuk njofë njof gjon nga tësaj. E pra, të tajtë pra, që atë njerë, që ka janë morë dhe që ka miren me të gjona, a kanë vakë të ato me shtip kalendarë muslimat, një ja o para fundit, vitit muslimat dhe me shpërndam të epo, s'kanë vakë, janë zanë me, me qera gj Janë zanë me rogë, janë zanë me pozitë, janë zanë me karikë, janë zanë me hujë, hujët, janë zanë me heqëshë, janë zanë me gabime, janë zanë me hunëntime, me gabuë, janë zanë me, me hartimë në prelohëme që shme hima fa në gjunaës, s'ka në vakë që të më shërbi, nuk kanë vakë me shërbi islamit edhe musliman dhe në mënirën e vërtetë, si pas koronit edhe sunetit, përqatë musliman nuk e dinë që la dati pra, ma stas ditëve, s'ka në vakë, nuk i ka shërbi kë Nuk e ka shlu filmin kërkush Së kanë ta tërta një film hëla Nuk e kanë ta që da unë tibit O e tërta një film për istor Së kanë ta këta hëla Ato e dinë që da unë tibit Dhe së ndasëm Së e kanë ta të i ravë Dhe së ndasëm Që përkull nuk e kanë përjetua Së të hem Gjëmatin dërsh Vitën i 1408 nojt E dhe 5 zitë mërë fun Ne dhe të vim Insha Allah Masë 5 dhe Vitën i 1406 nojt njëjarja e këti viti, njëjarja e këti kalendari njëjarja që shka artër të kjo ashtë të muslimanët e gjërshë që për nguja e muhammad mutafas sallallahu alai sallam prej mekkës në dhine në vitin 3-10 në vitin 3-10 në datën 10-10 rabiju l-awëll një zët në ndorë në vitin 6-10 kushka qëhë me dhid në dhjel data 10-10 rabiju l-awëll prej mujve tonë kërfe një zët september një zë Gusht të orë Nizet të orë 20-10-10-10 Ka çenjsh për ngujëja E Muhammed Hijrati Muhammed Mutafah Sallallahu alai sallam Praj Mekka s-Medine Praj Zulumit Praj Txihja dhe të popëllit dha Praj Txihja dhe të agjës E dha gëli abnë tati Agjës të i e bujalit E dha gëli abnë tati Nizit praj Jitave Jantë të buë më shrikat Mekka Në qëka me dha me këtë Me këtë nësant Kanëtënë këtë du Dua mbën mbi ngord deri ta zaje vdekja, super ska ka zon vdekja, super ska ka zon vdekja. Virsha fara fatin e nagon ku më virsha. Kur i sulmoi kuresë dikush me din virsh, ta kapsin e apo sin durm emselsin teri i vdekja, vdekjan çelien e burgëve Tartajkor. Tan elektid ditë më bosh ato. Tan disa bora preative ndarën me dua. Ku i majsin tu bimat? Jo. Ka sem patëzis. Vin në doin në ujudëm në ushtritë tavanë në filmoj. A na s'kemi qështë me bërë hardë, e me bërë lusë dhe dhe gjakë dhe dhe dhe për këta, kjo nuk ka sukses. Qëka ti bojnë, pra, të tanë të talargojë. Talargojë Muhammedin për me, kësë lardë me një vëndë dikun, a gjë qëka të dojnë dhe të dojnë në evit në e blu e Rahat. Jo, të rejati dhe ashtu në komë, ka dhënë, jo, kjo nuk ka sukses. Qësë ka sukses? E dhënë, nuk ka sukses. Se atje të e simpatizojë njerëzit edhe Adjergazën Popoll trapnë sëndu, prej san kamberecën. Do të shati boin pra, janë i uçu, po ze bujali, do fai sohëlimi amri, s'mënçeli, apo jo. Këtu duhet të na bëndrishe. Prej 40 fitëse do të më marr kani gjall fort e me shpatat slavska nën prej natëve, me asfaltun i notë ruitë dora kur dale, 40 gjil për lëvar me igra asfalt, ti derë joaki në partirë e tanë kuj Alifaj. Si ti derë joaki, çmë të fiz shikonte derë me li jack كورني في ستش إذا ما كتن موارد بول فاكيادة جئتن ونكروا ونكر الله والله خير الماكرين كان بواعي انتريقة ذاتة الله جل جلاله وجل شانه أشأحق أشماعي ما يمرطور مريطان منير ما يفا ما مي يصديوه وما يراليزوه منورا أي شيء من ما يزوك انتريقة او ماذا ذا قوة بشي بواعي دا اسلامي دا بورا نتعطي فايا محمد ننكت ناف اكين لين جبريني të në kejë leëja Muhammed më shkull hizrat edhe medhajë lëplejsh pije bash at nashka të ekshin vendos at pun meba, at krim meba islamin, zotrien edhe islamit me i dhanë fun ma, kuj me i dhanë fun dritës allahu dhullë dhullë dhullë dhullë dhullë dritës allahu të në shkullë kënë mënafika dritës allahu qafirat të në shkullë kënë asnër wa ya'da allahu illa yutimman urahu allahu dhullë dhullë dhullë dhullë dhullë dhullë dh Këtë të shukët individualisht të ato njerë shka të kanë qëfë me pas, kurse si dritë, si dinë, si kur anë, si ferë, të erë gjithë në kiametit lëmë të ato që e kanë, edhe nga asën e e shërbikës. Kanar, pasurullar e sëratu salam, me gjithë qëtësi, me kejtë qëtësien e plës, i ka thonë gjallit blokë, gjallit mjëgjës, e thonë ti, flinë, këtu në venin temë se unë shkoha. Flinë në venin temë se unë shkoha qi famë rmaim pra i Mekka faja ele dejinë pra 80 jëm me avon me me me fu me fu me spat me pra a harrojën çfarë të parat i kanë taj parë gratë ajo që më përçonta i ruicin të tanë më e mi ai ai ruikë shumë ai an sai që kur duhet edhe sa duhet po ja alin çfarë fahar sa jam nëse zonë tekstiva tonë i thash në harë përgjithmonë në unën allahu dhallahu lam tumir تاش پر تاش پر جفنه اتن اما بول تاشوف نشفار ريب اللي جل جل پر امسل اللہ جل جلالوه وجل شأنه قدال زتری امدران تو بایا اللہ جل جلالوه قدال پر اید دیرست بسم اللہ الرحمن الرحیم كاتر غطان نشمش پاتا او بورا كاتر غطان نشمش پاتا او یو پولیتیکان او یو نير تتنبیر لنے پولیتیک او یو نير شکلو کلیوات نار جمینا نگو O ju të këtët në dështë të avë e nëmë shmoni atë pjallë funënë në kërfi. O ju, qëka ke në fanër e sëtë në fanëri. Se dheri sa nuk ke njete sa në një ku jetë nuk gëzën me nuk kësien kazanë për bagërdojnën e kalamojt me maru për shkatë se nuk i këjë veglët. Njëni të njërënë ka dhalë prej dhejrët. Dhurët në jëpa të jëpa të jëpa të jëpa të jëpa të jëpa të jëpa të jëpa të وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون الله ذو جل الجلال واله يا محمد فيكن مشتوى ومرتضى يكن مشتوى المكشيش الارضيل ارجع لي ياتك يكن مشتوى المكشيش الارضيل ياك من زيت امن تام ياك من وهم النور ورا في جنان انتار في جرنتك ارايت E kemi luaj për një cifër, na ficiona çato, jam kamon drita në timë me pakush nuk kalon, po kalon drita na për të. Po kalon drita na për të. Po kalon Muhammed Mustafa al sallallahu alaihi ve sellem në Kur'anin e Kerimin, në no, përmesën nisë të pa problem. Nëse të të vë. Nëse të të vë. Deri sa kit këtene, deri sa kit kebije, të dush me çan e me kilogramë barabart, po kanu ka boksë fura. Kategoria gjithëm eran, 76 kg e 300 g, edha i qetri qarq. Edha i qetri simës këtë qarq s'ka partnerizm, nukat, dy luftit. Kategoria eran, 96 kg e për pje. Unë nuk e di, të në tëllën kategorijë, atëu. Bëshë kam pasë qështë me ditë, tëllën kategorijë të akonte, atëu. Aje e velter, aje e muve, aje e njëzë, aje njëzë, aje njëzë, aje gjithëm e ronë, aje e ronë, aje e qërak e ronë. Qëfar e kategorie e o popullu i dashër a po? Qënë haqë, këllo, mësë një kohë, janë që prejë gjumë i qafirat, shpatat e rashkën atëra më në tokë, janë që prejë gjumë i njënë i për dhëtë, që që të dhëtë unë pa në më fletë, qërë unë pa në fletë edhe unë përna fletë 14 gjuma edhe i 14 gjithi edhe aja la imru a i zhu edhe unë përna fletë të pi ke fletë e burë ke fletë nërmanë që është nërmanë qërë së duhet që a nërmanë Allahu Jelle Jelalu ka thonë unë ketë dri e kam vendosë me kalu këja pa qëtër duhet kalu pra mundohë gjithë ditën gjemotin dërshën mundohë gjithë ditën Mendon gjithë natën. O njeri të li, anmikun, ash, aq, i tele, jap zorn an mikun, jap zorn muslimonin. At çkaç at muslimonin, çkaç muslimanit me të fol. At çka ka harë të bëj fal namazin e rregullt. At çka ka harë të mora dush e të kar në ul për kul Allahu dhellal i gjat jam i eden jamiat çera. Dolin me vuntë për operacione ka kriju me me se ni krasë më do ndoshtëreshtim. Atë deç, atë gëshir mendëjuar argumente. Po muslimani në vërtet, ai ulërin kon për hir dytës Allahut, se mi banjo. A këtë është dëmijë mënduse kë janë së vërtet? Unë nuk të thaj këtë dohesh një dia tre. Për çfarë më të ftesh sot as? Për çmë njërin din masente, apo më mënutin din masëm për Ibrahimin? Kë seri, të të din diçka për të din më shumë. Cën kamë një histori e popull mëntuma. Anëmrudi Ibrahimin. Jo, Nemrudi e kisha zë Ibrahimin. Ama, ahykizma azab ibrahim në poh Sëllin ygi së bështuja Allah ibn l-jërhali Dhe së nërhat, ha? Nizhar Eta man, ya nërë kooni barnden vë salyama O zhjar banu bache kops të gheshtatim për ibrahim Tama? Qe kush kam e adnë sëri? Ibrahim alai sëlami kam e adnë sëri? Aferon i kam e adnë djith të përta ma shum? A Nuzha Nuzha qashtrin harb qoran i keremi sa këm Se rauni e dhëvara tri, edhe vet Gallapi i ia themi mella. Musa sallallahu alaihi vele, emni nga Kurani. Ibrahim i ia kapro emni në murit të tij. As në Musa ka në Kurani Karim, as në rauni s'ka, as në Bujani s'ka, as në Mihel s'ka, këta janë në Kur'an. Kush janë Kur'an? Emni Zatrive, emni Athive, skaju kanjo ballo kanjo dorim jarive. Emni këta i kan Kurani këi. E ka emni në Kurani Karim Musa. E ka emni në Kurani këi Ibrahim. اقائم من قران كريم محمد عليه الصلاه والسلام اقائم من قران كريم انسان عليه السلام اقائم هارون قران كريم اقائم سعيد لوذ ديارشم جماعات ديارشم ايوسف كما ابن سليم قران كريم عاشت سيكن بدم يا يوسف كما ابن سليم ني سوره غافري غاته سوره يوسف قران كريم اي يوسف كما ابن سليم عشان كانون ديتي كش كما ابن سليم يونس كما ابن سليم A Muhammedi ka medh një histori a.s. a.s. a.s. a.s. kush ka medh një histori? Muhammedi për gjithë modë, në këtë botë edhe në botë në qëtër. Në i bëto, këtë kanë të nga merë, ka në zonat i neve sujti, ka në zonat i neve të këtive njërës dhe të rëndëmë, për e këtive se nash ka janë, pra mirë, sidna pra, për kanë qëfë me ti prezentu disa fira të cilët janë do azabë, janë shtip, janë dëlu, janë nastretu, janë të edhe ka në bëhet një sëri, a tërë tërrujës edhe më në tërëtijës, më akushis ka një për ato tre asaj dite, a ki qëtë një asëllëm të nda, një e ka e në objektive se jetë këtëm, djetarë islam, ka jetu i lëgjipt, nësari, babatë qëko, një e ka morën menja, se atë e bërë dhe një puntë more, e ka morën këtë djetarë, djetarë i fizikës, edhe djetarë i kinijës, edhe Ma në dërnë, komentatorë të thëmaj kompletum për e gjithë komentatorën e të kurani kërimit në më njërën e dhe, që që ka buaj komentë kurani kërimit, djetarë, kohët e shtrejtë e vëtës islame në theri fëllitë. Zabit në uniforë, në kaputë që, apo menë për me e kriju në dhe një punë të mërë, me mehtë një historija në një jemë, shka duke me guandu, duke me e rarë që këta. Në ditë pëllit në kapë, me në gjestë, të verë sa bëjë, në tërkuzë, në në qashtë e katë, kapë që i këtumë në takë në tërkuzë, ta në, mënë këpa, a u të nëshët, a e paleminderë, qënë paleminderë, e ke kri një veper të mëve, ke të veper në të mëajtë, si ti muinë me ba. E të të dëzunë të përpëra, kushka me të një tëri, për tëri, ditë në kja me të të n Aki në du të libër nëferi? Për s'ka Allah, mi të zmi të në ku të mirë shme në du A i shka shkrujt ka varë gjithë Kuk ka pak vartaj me shkrujt, a i shka varë gjithë A i shkrujt ka varë gjithë A i varë mi, i ka shkrujt rilalin Edhe ka shkrujt shumë libra Edhe majtë nëra më sërë Nuk e kam taku, kam dëgju Se një libra në dërgë Para februarën dita dhe E dit, ka shkrujt i lirin Dur të lirina, e ka shkrujt me dham Të gura, gura, këto jesë në histori për gjithëmurë, këto janë shëmplën, atë është ka bajnë, atë është ka berënë, ja, atë është ka të sulmojnë, atë është këtë të sulmi. E dhe njëa, po dube të atërë, e dhe dhe të mpallinë. E dhe hanike, që si ka kry majtë mërami, mëdërgë, për atë shka ka përgojët dhe hanife në akabër i njëri në gjami të stëtë të nebëve të mpallinë d A ka dërmir në xhami si te binë bohanin në remina aty. Un do të thëjë këto. Kush pengren ghi është i kompanjë te ajo mirë, po ja bëj punjë me xhamin sot, bash talerin, të të mfalën talepet të vallar kë në xhami. Kush pengren ghi si më ngazu, kush haj, shea ka burgos tani frenë dhe ka lësur debat që të rin fun, në burgënat tishë ka imin. Un do të thimë ja më nshru, në ar dushnik, në ata me dorën xhamisata hol në magazinë imin, aty shea ka rrimi edhe so, so e ka më këtu Eba Hanif së së ka dira të dosin atë e njëzmuni harë i sëria ati dhe ishti në të këtë të tja ditë që ka të pojnë këtë zullëm të madhë për qatë si adhini e emnin mësë si adhiti që e emnin Eba Hanif është ja dini në të të emnin ka arë qiki zullëmqari ka thonë e Eba Hanif ka marë khalife, khalife e ka sëndu vëtën ka thonë ka marë me thonë qitë dhe është nëfti e ka të në planitja halas të jamur në qatë qatë iman halas të kamarit atë nivell djiturit sa po ren e pa sa renë të izbanë për miski ma, ma renë të izbanë në kohë miski fa. miski të du me do për kejtë dhëtën për për për për për për në ore me do sa nuk e kam rinë të halas halas kam rinë në janë i vogël për asipon sa po renë të zatë e renë të për miski izban ha e së kam pra dajak dajak dhërin dhëtje Ibn Taymija, Ibn Taymija u zhdihetar islamsum i madh. As i detar shum i, i famshëm, kush e ka bën zatri Ibn Taymija, bidhi koshëm? Jo ti a di kurkusht, historia bora, atash ka bën dëlon fundi po? Ti a di kur thim tokmo, njërë zoj oz zot, çu zoj, oz zot. Em lejmëra shkoj të përmend guri çumë, eva Niko që më çu te mora. Ja sprazim si një filë vë monta për Niko, eva soi oz. مصابش المزا كذالة ثالثين الحمد لله أبو رو الله لا هيكة شكت تلو موكور شفولي براتن ترشاك بير سنكتو رسول الله عليه الصلاة والسلام مني حديث كثير صلى الله تعالى عليه وسلم كثير الميت إما مستريح أو مستراح منه إذ دوكري ياش يتلن رهات تي يبوت رهات ذات إذ دوكري يتلن رهات تي يبوت رهات ذات ja bojë të rahat vetë si që mojë së kura i mirë a kur të loje rahat tia i mirë a kur bojë të rahat vetë i mirë jo, yeah, kur bojë të rahat vetë i mirë a kur të loje rahat tia atëherë të adhirë se si i e në regu për qatë nga ka përësitë ka thonë kur të vdete njeri shpejt qënë të vora musëmanin ka pritit të e pritit une gjalin me marrë për Skandinavie të e pritit gjalin me marrë për Egypti të e pritit gjalin me marrë për Australie n A i hecë për këzaj me i zoti, se shkunë se vapët me sa kodra u hudit, për prit një njëri, apo i banë azabë dininat, këta së përkëshirë kur në koshet. Për a i njëma, a i shtijës, e a i shtijës nuk për e dhe këtë dhe këtë dhe këtë minë sa duhe. A i shtijës nuk për e dhe babën sa duhe që për e ma për me tëmë. Kërë shkësh njërbet, i thu babës hadir Allah, bëna mm Allah, Për në falë një si dojnë a unë të zëmadja për punë e e më në qiti Ka dhe i saba Për ju parë në zëmadjë ndarëshëm, ma si po e mani atë njerën bitë Tëri ti dini njerëve piskaj në bëllosë, ju në shkolinë saba në ju kaldua atë një bitë në se ka dhe i kasani Para saba e më shkimin ju kaldua atë një së ka dhe i Epo i dini të në në shpia të mrena, për i trusni me një rëmë të rëmë të rëmë të rëmë të rëmë Rëja jeta kur te ke rëzaj si do të vloj ska ikujin ta jandha alla me muj e thaan kur dona ioti ti ajë ta fare dil ka vejë me tri orë di saata në saat ta vronosë nata turshi banat mirë keni kujdes te burra po kjo karegut, ka rregull ka fara sallallahu alejhi wasallam kur dëfë yumi çon e shpëjte dorr ka thonë ja rasulullah e pse nuk jesh te tevor pse nus me vëvani tha ja pushoi prejtë ja pushoje prej yumi Ja profesioni prej tijë, domo thot si ti që të ken, si ti që ken negativ, ju u bënë rafte. Këto, ekëllah, kapra zambëje. Këto timan, ekëll, dorofriti, atë ti keni ndihmë. Çohet kur shoj ai prej tijë. Çohet ma pinas, tash i knohtë në botë. Çohet atë të mirë të djeg. Çohet të mirë të kraset, ja niset, jeta s'po gjënë mundësi me maharat që niset. Yani Allahu dhe selamu me bashumiku, tunka jona me sti, mbani praktikën një herë për shkak të janë për të bënin praktikën një herë u poftamme ot disa fjalë fundi të dhersitut edhe po, po po krim inshallah Allah namazun e gjoma ja ka fund ai ban jemaatën dashëm tema jonë ja të dash ejon alehuya ju jeni kapastëme jonë son ejon alehuya ne arë për gjithmonë tamzojm se kur të gëzohemi gëzohemi për tonën kur të mërrizim të mërrizim për tonën e të çert në veten çka doin boj çert në veten çish doin veproj Allahu ta jallahu wajallasano elut me çnam muslimana ka yomin bo në muslimanët ka jemi në vërë ti këtajnit vërtetës Allahu dhe leheru më sinceritet që janit me zbesojnë vetën në vendë ku duhet me besu dyshojnë atje ku duhet me dyshu edhe mëzbesojnë atë vendë shka nuk duhet me besu një definizion për fund dhe ersi sotit i tanën gjamiën të jenë për para sot për friqet e krat definizion shumë pozitiv shumë me vlerë ku zunë me shenu e dhe me shkryjt me marë apo me majtë me në vetë Lune me fe, edhe politiken. Regull i pa me hushëm, isha Allah këri majt me pinkalumen, kur që a përcën, i ta shimë tekët, si më së ta kërin dhe gjuhë, si më, presentu, më së kërin presentuar, nëse në së dhe marim me për gjithë morë. Në fe, definicion i për qëtu, në fe, gjithë morë dëso. Në politikë, gjithë morë dësho. Pra regull, kur të fele dhe një fatar, e ki i bërgë me dëshu gjithë morë. Kur të fele dhe një politikan, e ki i dëpirë me d Në lëndë tradicionale, në politikë fillon traditë, prej shibës së tanen. Prapë këtë digjona nuk do gjëmu ti bëni për ti. Ata fantatorë i dhezu, kanë më mashtrukur si agamir, më thonë na si xhamiu, ne jam muslimanë të besoj, e votore duhet të besoj, ne jam musliman. E, i xhamiu ti di shoq, je muslimaniket, i politikti ti besoj je muslimaniket. Prapë muslimanini kur besoj, a je muslimanini kur besoj, se muslimanini në politik dishan, muslimanini në pe. Beson, Allahu جل جللuhu وجلله، elu të gjallë, ka ona e freskimit me dor, të të kalojmë fazë më të lartë se çka jemi, ndonë ashtën të vërtetë, Allahu جل جللuhu elu të gjallë, më von, çituna të tutur, të kalojmë këtë pushim mirë, e këndon ta le shkolët anëmon kajan, në këtë fund viti, ju dëshiroj nota të mira, edhe kalim të mirë dhe përgatitje për shkollat më të ardhshme, përgatitje të mirë për shkollat më të larta inshallah a preskollën e MacLeod ta MacLearta deri tani të darrim që kemi simbol i popullës jerkëtarist simbol i popullës jerkëtarist simboli i popullës jerkë moralist simboli simboli i, i popullës jerkë materialist do të zonjemi pasalik simboli i popullës popullës jerkë për aspektin e vllazërlëkë simboli i popullës jerkë në aspektin e futur simboli i popullës jerkë në aspektin e drejtësinë simboli i popullës jerkë në aspektin e bashkimit eksto që na Asa mundim cenati për fakton tope çernë god, kanë së mundën a kjo ke ndarë për apetitëve tona, për apetitëve tona për përmirësim Allah utlutemi për hir të çaj ditë dhumat. Edhe thumi e hadh, edhe vat hadh që kanë kalu, lutuni për hir të çaj ditë fejrat e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam namogun tona, dhumat. Edhe ana mall nëse kanë burtë punë ta banë Rabbul alamin. Luna o Allah, lutni. Edhe diaidan qort lutemi ne na i ruaj nga dënia te lasse prej tuave nga dënia zërvëne prej tuave kokrat derejta te thilet kemina ra ya rabbal alamin ata te thilet kete me ukor ela ata te thilet jan mole prit me ukor mavon te gjitha po lutem u allah yon me na i ruaj edhe neve me na bëjmë afa nga prej mundeve te liga me neve me na bëjmë afa me namrë prej te lasse ne skapruze me namrë do allah pra skaprimi per çarrat me namrë trez per çarrave di edhe matera per vendin popullin ton مكان سوق قد 120 ان شاء الله تاقوم 120 طنه يواكارش ما ان شاء الله لله الفاتحه